але поки що в тій порі пасли худобу ще на сіножатях і торішніх стернях, тож трава на тім пасовисько була ще свіжа, не стоптана. За дві години марширували наші знайомі, поки дійшли на призначене їм пасовисько. Перейшли міст на Дністрі, минули місце зване Жидівською Толокою і спинилися за каналом під греблею. Тут була не дуже вигідна та безпечна позиція для пастухів. З одного боку, Сісарська гребля, а як стражник запишує подасть, то буде велика біда. З другого знов боку стережися кущів, що розсілися поміж сіножаті вздовшу зо дві милі. Як туди зайде худобина, ледве чи її відшукаєш. Днина вибралася дуже погідна і тепла. Левонько завів забаву, діти бавилися охоче й весело, і олюнчене личко роз'яснилося. Вона забула свої злидні, недоспану ніч, поранені ноженята. Вона бігла з іншими і сміялася весело. Тварина розійшлася по сіножаті шукати поживи, а одна костова корова не сподобала собі чомусь того місця і наблизилася аж до верболозів. Левко побачив це здалека і покликав. «Дмитре, твоя красуля пішла вовкам на сніданця. А ж заверни, бо пропаде». «Дмитро Костів?» То був 15 п'ятнадцятилітній хлопець. Він щойно розігнався розірвати ланцюг, і дуже йому не хотілося переривати забаву. «Ану, заверні там котре мою красу», – наказав він. «А сам не ласка?» – відгукнули діти. «Олюнька, біжиш, а скоро?» Олюнька не хотіла бути попихачем. Вона покрутила голівкою, здвигнула плечима і не послухала. Дмитро розлютився дуже, особливо на Олюньку. Вона була наймолодша з цілого товариства, притім сирота, отже, повинна слухати. Дмитро почервонів, як буряк, затиснув кулаки і прискочив до Олюньки. «Підеш чи ні? Ти знай до зателепана!» Олюнька зблідла, але не зрушилася з місця. Дмитро підніс кулаки і вже мав спустити їх на голову Олюньки, та в тій хвилі загарчав люто лиско і хопив його ззаду за ногу.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 Та хлопи приступили до формальної облоги. Положення шляхти було дійсно прикре. Сонце стояло вже на полудні. Товарина розбігалася, бо знакуди, а тут ані рушитися з місця. Вони піддалися б, якби не тямили про те, що хлопи не пустять їх з цілою шкірою. Кілька хлопців пішли тихцем до Дністра, назбирали камінців і стали кидати ними до хлопів. Ті не мали такої амуніції і відстрілювалися хіба тим, що їм шляхтичі кинули. Але цей маневр не поправив долі шляхицької дітвори. Хлопи стояли, правда, в належній віддаленні, але.